Франсіс Карсак. Робінзони Космосу. Пролог. Я не збираюся переказувати тут ані перебіг катаклізму, ані історію завоювання Телуса. Усе це викладене в деталях ви знайдете у працях мого брата. Щодо мене, то я просто хочу розповісти про своє життя. Вас, моїх нащадків та нащадків моїх супутників, які живуть у цьому світі, «Напевно, цікавлять думки та страждання людини, народженої в іншому світі, та перенесеної сюди внаслідок безпрецедентного і досі невитлумаченого явища людини, яка майже втратила надію, перш ніж зрозуміла, які неймовірні можливості відкрилися перед нею. Чому я пишу цю книгу?» Звичайно, мало хто з вас прочитає її, бо загалом її зміст вам відомий. Тож пишу я, радше для майбутніх поколінь. Пригадую, як на невідомій вам землі істориків найбільше цікавили спогади свідків минулих часів. Через 500-600 років ця книжка стане цінним свідченням очевидця великого початку. Там де розпочинається моя оповідь. Я був незгорбленим і балакучим старим, як зараз. Було мені 23 роки. Відтоді минуло цілих шістдесят. Шістдесят років промайнули, мов хвилька. Я знаю, що розклеююся. Рухи мої вже далеко не такі точні, як тоді. Втомлююся я швидко. Мене мало що тішить, окрім дітей та онуків. Люблю я й свої заняття геологією, а ще про мені сонця, точніше, сонць, адже вам світять два сонця. Я радісно кваплюся надиктувати своєму онукові п'єру, мої руки надто тремтять, щоб писати самому оповідь про незамінну та унікальну долю. Для цього я скористаюся щоденником, який вів упродовж життя. Який якийсь знищу, щойно допишу книжку. Усе, що справді важить, я скажу тут. А що до решти, то я не маю жодного бажання віддавати на часом садистську поталу істориків те, що було моїми скромними втіхами та гризотами. Диктуючи, я дивлюсь у вікно на ниву, що під вітром гойдається хвилями, і мені здається, що я на мить... Повертаюся назад, на рідну землю. Аж тут зауважую, що дерева мають по дві тіні. Частина перша. Катаклізм. Пророчі знаки. Передусім про те, хто я такий. Вам, моїм прямим нащадкам, це уточнення ні до чого. Але ваші діти і діти ваших дітей забудуть про моє існування. Подумати лише, як мало я сам знаю про власного дідуся. У липні 1975 року добігав кінця мій перший рік роботи асистентом у геологічній лабораторії наукового факультету в Бордо. Це таке земне місто. Було мені 23 роки. І хоч красенем мене навряд чи можна було назвати, все ж статуру я мав неабияку. Якщо тут, у світі юних гігантів, мій зріст, що зменшився з роками, має досить жалюгідний вигляд, то на землі мої метр вісімдесят три і широкі плечі вражали. О, так, для вас метр вісімдесят три – це середній зріст. Коли хочете приблизно уявити мій тодішній вигляд – Погляньте на мого першого онука Жана. Як і він, я мав темне волосся, великий ніс, довгі руки і зелені очі. Я тішився своїй посаді. Таким чином я повернувся до тієї ж лабораторії, де декілька років тому зробив свої перші малюнки викопних мінералів. Тепер же я й сам тихцем підсміювався, слухаючи помилкові судження студентів, які плутали схожі камені, Хоч для досвідченого ока різниця між ними була очевидна. Отже, на дворі був липень. Сесія закінчилася, і ми з моїм братом Полем збиралися на канікули до нашого дядька П'єра Бурна, директора нещодавно зведеної в Альпах обсерваторії. Її велетенський телескоп діаметром 5,5 метрів давав змогу французьким астрономам на рівних змагатися зі своїми американськими колегами. У роботі дядечкові мали допомагати його заступник. Робер Менар – напрочуд мудрий і скромний чоловік 40 років та цілий легіон астрономів, математиків і техніків, які коли стався катаклізм, або ще не приїхали, або були у відрядженні чи відпустці. Крім Менада, у той момент поруч із ним були двоє дядькових учнів – Мішель та Мартіна Соважі, яких я тоді ще не знав. Мішель помер шість років тому, а ваша бабуся Мартіна, як вам відомо, пішла від нас лише три місяці тому. Тоді я й гадки не мав, що прив'яжуся до них колись. По правді, маючи схильність до усамітнення і радіючи компанії дядька й брата, менара не беремо до уваги, я вважав їх радше подразником, незважаючи, хоча радше зважаючи на їхню юність. Мішелеві було тоді 30 років, а Мартіні – 22. 12 липня 1975 року, рівно о 16-й годині, я побачив перші знаки провісники катаклізму. Я завершував складати валізи, коли у двері подзвонили. Відчинивши, я побачив свого кузена Бернара Варілака. Він, як і я, був геологом. За три роки до того кузен брав участь у першій експедиції «Земля-Марс». Минулого року також кудись подався. «Звідки ти цього разу?» – поцікавився я. Зробили невеличке коло, без зупинок, за межами орбіти Нептуна. Наслідували хід комети. «Так швидко?» Поль значно вдосконалив наш старенький зоряний човен Роні Тепер він без зайвих зусиль розганяється до двох тисяч кілометрів за секунду Усе вийшло? Ще й як Зробили купу неймовірних фотографій Але повернення було складним Щось трапилося? Поломка? Ні, просто відхилилися від курсу Поля, також наш бортовий астроном Клод Дром'є, твердять, що їм здалося, ніби щось велике і матеріальне, при цьому невидиме, залетіло до Сонячної системи. Сігурт, щоправда, дотримується іншої точки зору, а наш журналіст Рей Маклі стверджує, що коли ми обраховували повернення, то перед тим надто весело відсвяткували проходження Нептунівської орбіти. Бернар подивився на свій годинник. Шістнадцята двадцять. Мушу бігти. Бажаю чудових канікул. Коли ти вже полетиш із нами? Наступна ціль – супутники Юпітера. А там роботи стане на двох геологів. А то більше, хто знає. Гадаю, там ти знайдеш об'єкт для нових досліджень. Втім, ми ще повернемося до цієї розмови. Хочу влітку навідатися до твого дядечка. І за ним зачинилися двері. Більше мені не судилося бачити Бернара. «Бідолашний. Певно, він давно мертвий. Нині йому було б 96 років. Хоча він стверджував, що буцімто марсіани знали секрет подвоєння тривалості людського життя. Хто зна, можливо, він і досі живе десь там, у космосі. Якби він тоді знав, що мало трапитися зі мною, навряд чи пішов би від мене. Того ж вечора ми з братом сіли на поїзд». Наступного дня близько шістнадцятої вже були на вокзалі. А втім, назва міста не має значення. До того ж, ні я її не занотував, ні пам'ять не зберегла. Просто нічим не примітна станція. На нас чекали. Нам помахав кремезний білявий юнак, вищий за мене, який спирався на автомобіль. «Мішель – Саваш. представився він. «Ваш дядько просив пробачення за те, що не приїхав сам». Його затримали нагальні справи «Що, знову щось у туманностях?» – запитав мій брат «Ні, не в туманностях, радше в космосі Учора ввечері я хотів сфотографувати Андромеду Там щойно відкрили наднову зірку Отже, я навів великий телескоп згідно з обрахунками І, на щастя, просто з цікавості Зазирнув у шукач Невеличкий окуляр, спрямований паралельно великому телескопу На звичному місці Андромеди не було Я відшукав її за вісімнадцять градусів від нормального розташування. Нічого собі, з цікавістю мовив я. Учора Бернар Верілак казав він повернувся. Перебив мене Мішель, аж з орбіти Нептуна. Так от він казав, що дорогою назад або вони помилилися з обрахунками, або щось збило їх зі шляху. Гадаю, це зацікавить месьє бурна. Поки ми говорили, авто мчало долиною, повз нас стягнулася залізниця. Тепер через містечко проходить поїзд? Ні, цю лінію нещодавно побудували для заводу легких металів, який ми успадкували. На щастя, тут усе працює від електрики, бо якби був дим, довелося б переносити або завод, або обсерваторію. Великий завод. Зараз 350 робітників, і ще стільки ж мають прибути. Ми виїхали на звивистий шлях, що вів до обсерваторії. Біля піку, на вершині якого вона стояла, у прорізаному в камені видолинку ховалося чепурне містечко. Трохи вище громадилися завод і збірні хатинки робітників. У далину за гори пролягала високовольтна лінія. «Вона тягнеться від спеціально для нас збудованої хреблі. Таким чином ми маємо власну електрику», – пояснив Мішель. «Біля обсерваторії стояли будинки мого дядечка та його помічників». Скільки змін усього за два роки? Із захватом зауважив брат. Сьогодні за столом компанії збереться чималенька. Ваш дядечко, Минар, ви двоє, ми з сестрою і ще Вандаль, наш біолог. Як? Вандаль? Та я його з народження знаю. Це старий друг сім'ї. Він тут із колегою з академії, з відомим хірургом Масакром. «Масакар! Нищитель! Ну і для хірурга!» – пожартував мій брат Поль. «Одразу відпадає бажання потрапляти йому під ніж». І тут ви помиляєтеся. Це один із найкращих хірургів у Франції, а може і в усій Європі. Також зараз тут гостює його друг. І водночас один із його численних учнів – антрополог Андре Брефор. «Той самий Брефор з Патагонії?» – перепитав я. Отож, бачте, будинок хоч і великий, але нині в ньому тісненько. Я одразу побіг до обсерваторії і постукав у двері кабінету дядечка. «Заходьте!» – проравів він. «А, це ти?» – значно м'якше сказав дядечко. Він підвівся з крісла, нависнув наді мною своїм велетенським тілом і схопив у міцні ведмежі обійми. Дядечко досі стоїть у мене перед очима. Сиві чуприна та брови. Чорні аж вугільні очі і густа ебенова борода, що віялом розляглася на його камізельці. Почувши за спиною боязке «Вітаю, пане Бурна», я обернувся. Мініатюрний менар стояв за своїм столом, заваленим паперами з алгебраїчними формулами. Це був високий чоловічок в окулярах із товстими лінзами, з козячою борідкою і величезним укритим зморшками чолом. За непоказною подобою приховувався інтелектуал, який володів дванадцятьма мовами, носив у голові купу надзвичайних знань. Для нього найсміливіші припущення трансцендентальних математики і фізики були так само зрозумілі, як мені, бурдігальські геологічні яруси в околицях Бордо. Тут, моєму дядькові, незрівнянному спостерігачеві і експериментатору, було не дорівнятися до Менара. Але об'єднавшись, вони могли здолати будь-яку загадку астрономії чи ядерної фізики. Цокання друкарської машинки привернуло мою увагу до протилежного кутка кабінету. «О такої! Я геть забув тебе представити! Мадемуазель, ось мій племінник Жан. Палисвіт, який ще не вирішив жодного рівняння. Ганьбище для родини!» «Не один я такий», – запротестував я. «Поль у цьому мистецтві не сильніший за мене». «Це правда», – погодився дядько. «Подумати лише. Їхній батько за виграшки вправлявся з інтегралами. Ех, херія наш рід. Що ж, у них є інші чесноти. Жан – талановитий геолог». А Поль, гадаю, пише найкращу в світі роботу про асирійців Про індусів, дядечку, про індусів Та сама Юшка Жане, представляю тобі Мартіну Соваж Сестру мого асистента Мішеля Як ваші справи? Мовила, вона, простягнувши руку Трохи збентежений, я її потиснув Я очікував побачити лабораторну мишу в окулярах на гострому носі Натомість переді мною сиділа дівчина яка статурою нагадувала грецьку статую, мала довге чорне волосся, чоло, можливо, трохи низьке, а проте її пригарні сіро-зелені очі яскраво блищали на обличчі, яке вражало безнадійно правильними рисами і вродою. Її не можна було назвати красунею, ні, вона була вродливою, вродливішою за будь-яку бачену мною жінку. Вона щиро й швидко потиснула мені руку. І знову занурилася в обрахунки Дядько відвів мене в бік Бачу, Мартіна справила враження Завжди спрацьовує Гадаю, річ тут у разючому контрасті з цим місцем Тепер прошу мене вибачити. Маю до вечора завершити обрахунки, аби бути готовим до нічних спостережень. Як тобі відомо, персоналу тут ще бракує. Вечеря о пів на восьму. Чимось важливим займаєтеся? – запитав я. Мішель казав про дивні явища. Дивні явища? Та вони просто перекреслюють усю науку. Уяви, Андромеда посунулася на 18 градусів від свого нормального положення. І тут одне з двох. Або туманність справді зрушила з місця, а в такому разі, оскільки ще позавчора вона була на місці, вона мала би набрати неймовірну з точки зору фізики швидкість. Або, і це моє припущення, з яким згодні колеги з Паломарської обсерваторії, її світло відхилив об'єкт, якого не було ще позавчора. І не лише світло туманності, а й світло зірок, розташованих у тій же ділянці неба. І Нептуна, і, можливо, є одна гіпотеза, що не видається мені аж такою абсурдною. Певно, ти знаєш, а може й не знаєш, що світло можуть відхиляти інтенсивні гравітаційні поля. За всіма ознаками, здається, між Андромедою й нами, за межами сонячної системи, з'явилася якась. Величезна маса, Невидиме небесне тіло. Розумію, це звучить як божевілля, бо так воно і є. Бернар казав, що коли вони поверталися з чергової експедиції, ти що бачився з ним? Коли? Вчора? А коли він повернувся? У ніч із позавчора на вчора, з далекої орбіти Нептуна. За його словами, їхній зворотній курс порушило щось зовні. Наскільки вони збилися з курсу, і коли це сталося? Я напитав. Він забіг на кілька хвилин, але до кінця літа збирається приїхати до вас. До кінця літа. Господи, до кінця літа. Підготуй телеграму, хай їде негайно, бере з собою членів експедиції і прихопить бортовий журнал. Син садівника віднесе телеграму на пошту. Можливо, Бернар володіє ключем до розгадки таємниці. До кінця літа. Ну ж, бо худчі ж. «Ти що, досі тут?» Я вийшов з кабінету і склав телеграму, з якою маленький Бенуа прожогом кинувся до села. Досі не знаю, чи отримав її Бернар. Після цього я зайшов до дядькового будинку, де зустрів решту гостей. Спершу Вандаля, у якого вчився у старших класах. Високий і сутулий, він мав розкішну срібну чуприну, хоча тоді йому було не більше, ніж 45 років. Вандаль представив мені масакра – призамкуватого брюнета з м'якими котячими рухами та брефора – мовчазного кістлявого довгання. Рівно о 19.20 явився дядечко з поштом, а о 19.30 усі сиділи за столом. Крім явно заклопотаних дядечка й Менара, решта гостей веселилися. Навіть брефор із гумором розповідав про те, як складно було уникнути почесного шлюбу з донькою вождя Оною на вогняній землі. Я ж був причарований Мартіною. Коли вона була серйозна, її прекрасне личко поблискувало, мов холодний мармур. А коли сміялася, очі спалахували, вона метляла густими косами, трохи закидаючи голівку назад. І тоді, святі небеса, вона була ще чарівнішою. А втім, того вечора мені не судилося довго насолоджуватися її компанією О двадцятій п'ятнадцять дядечко підвівся і подав їй знак Вони вийшли разом із Менаром У вікно я бачив, як вони подалися до обсерваторії Катаклізм До кави ми вийшли на терасу Стояв теплий вечір. Далеко на сході призахідне сонечко висвітлювало червоним високі гори. Мішель скаржився, що багато досліджень із планетарної астрономії стали непотрібні, відколи, як він висловився, місія поля Бернадака вирушила безпосередньо на місця. Потім Вандаль познайомив нас із останніми досягненнями біології. Упала ніч. Над горами сріблився півмісяць і саїли зорі. Посвіжішало. Ми повернулися до їдальні, але світла не вмикали. Я сидів перед вікном поруч із Мішелем. Минуло стільки часу, але я пам'ятаю кожну деталь того вечора. Чіткий обрис бані обсерваторії на тлі нічного неба, з усіх боків обставлений вежками з додатковими телескопами. Кожен знайшов собі співрозмовника. Я розмовляв із Мішелем. «Хто знає чому, та я почувався щасливим і дуже легким». Здавалося, важив я вкрай мало і у кріслі відчував себе норцем під водою. Тим часом в обсерваторії засвітилося одне віконце. Світло згасло, потім з'явилося знову. «Я потрібний шефу», – мовив Мішель. «Піду до нього». Він поглянув на свій підсвічений годинник. «Котра година?» – запитав я. «Одинадцять тридцять шість». Мішель підвівся, і на його та наш превеликий подив від цього простого жесту він не менше, ніж на три метри відлетів до стіни. «Що таке? Я втратив вагу!» Підвівся і я, та, незважаючи на обережність, одразу врізався головою у стіну. «Отакої!» – залунали здивовані зойки. «Якийсь час ми вихором гасали поїдальні, мов пил звіяний вітром». Кожен відчував наростання тривоги, внутрішньої порожнечі, запаморочення, майже повну відсутність відчуття верху і низу. Чіпляючись за меблі, я намагався просуватися до вікна. Та ні, це було неможливо. Зірки, здавалося, витанцьовували шалену сарабанду. До стоту їхні відображення у високих хвилях. Вони змигували, збільшувалися, згасали, знову з'являлися. Риско перелітали з місця на місце. Погляньте, вигукнув я. Це кінець світу, прохрипів доктор Масакер. Згоден, справді схоже на кінець, прошепотів Мішель, і я відчув, як він боляче схопив мене за плече. Я опустив погляд, втомлений зірковим танком. О, Господи! Гори! Верхівки гір зникали. Найближчі ще трималися на ушкодженні, проте ті, що далі, ліворуч, були розрізані, мов сир, гострим ножем. І тріщина сунула на нас. «Моя сестра!» – глухо гукнув Мішель і кинувся до дверей. Я бачив, як він незграбними стрибками, кожен не менше ніж 10 метрів завдовжки, мчав до обсерваторії. Мій мозок був геть порожній. Навіть страх вивітрився. Я чітко фіксував розвиток подій. До нас, глибоко занурившись, мчало щось подібне до велетенського леза. Невидимого леза, за яким зникало все. Тривало це не більше, ніж 20 секунд. Я чув приглушені крики інших людей. Мішель забіг до обсерваторії, та вона раптом щазла. Я встиг помітити за кілька сот метрів нижче гору, розрізану навпіл рівно, мов лезом, з усіма шарами, мов, на геологічній схемі, у дивному бляклому світлі, що линуло, наче біча, А вже за мить із шаленим гуркотом катаклізм сягнув до нас. Будинок похитнувся, я схопився за меблі. Вікно порснуло скалками, ніби ззовні його вибили гігантським коліном. Страшенної сили вітром мене витягнуло назовні разом із іншими. Ми покотилися схилом, перелітаючи через камені й дерева. Повністю втративши орієнтацію, я задихався і відчував, як кров наповнює мій ніс. Усе закінчилося за кілька секунд. Я опинився на 500 метрів нижче серед розкиданих тіл штор уламків дерев і скалок. А от обсерваторія з'явилася знову і здавалася неушкодженою. Ба більше, настав день, дивний день мідяного відтінку Я підняв очі і побачив далеко вгорі маленьке червоне сонце У вухах гуділо, ліве коліно було розбите, очі заливали кров'ю Повітря наситилося дивним різким запахом Перша моя думка була про брата Він лежав на спині за кілька метрів від мене я кинувся до нього, з подивом знову відчувши свою вагу. Очі Поля були заплющені, а з пробитого уламком скла зап'ястку юшила кров. Зі своєї хусточки я зробив джгут і наклав йому на руку. Він отямився. «Ми ще живі?» «А вже ж! Ти маєш рану, але не серйозно. Піду перевірю інших». Він сів. Швидше. Вандаль уже ставав на ноги. У доктора Масакра були синці під очима. Він підійшов до поля і оглянув його «Не страшно, джгуд це зайве, артерію не зачепило» А от брефора торкнуло добряче У його голові зяїла діра, він був непритомний «Тут потрібна допомога і негайно», заявив хірург «Усе потрібне є у вашого дядька» Я зиркнув у бік будинку, він устояв Звісно, бракувало частини даху, вікна були побиті, віконниці повипадали та загалом він мало постраждав. Ми зайшли всередину, підхопивши Брефора і мого брата. Усе, що раніше лежало в шафах, столах та комодах, тепер густо вкривало підлогу. Доклавши чималих зусиль, ми поставили великий стіл, поклали на нього Брефора. Вандаль узявся асистувати масакру. Раптом я усвідомив, що зовсім забув про дядечка. Двері до обсерваторії були прочинені, але нічого не було чути. Піду подивлюся, кинув я і пішов накульгуючи. Коли я обходив будинок, з'явився садівник, отець Ансельм, про якого я геть забув. Обличчя було заюшене кров'ю. Я відвів його до будинку. Нарешті, дійшовши до обсерваторії, я піднявся сходами. Під баною було безлюдно. Біля великого телескопу я також не побачив нікого. Менар у кабінеті зі збентеженим виглядом роздивлявся свої окуляри. «Де дядечко?» – гукнув я йому. Продовжуючи протирати хусточкою окуляри, він відповів. «Коли все це сталося, вони вирішили вийти назовні. Я не знаю, де вони зараз». Я вибіг із обсерваторії з криками «Дядечку! Мішелю! Мартіно!». У відповідь почулося агов. За купою каміння сидів, прихилившись до скелі, мій дядько. «Здається, кісточку зламав», – сказала Мартіна. «А де Мішель?» Пішов по воду до струмка. Незважаючи на обставини, я милувався вигином її плеча, що виднілося через подрану сукню. Дядечку, як ви це поясните? А на яку відповідь ти чекаєш? Я нічого не розумію. Як решта? Я все йому розповів. Треба сходити до містечка, подивитися, як вони, сказав він. На жаль, сонце вже сідає. Сідає? Ні любий. Сонце сходить Сідає дядечку Бо щойно воно було значно вище То ти кажеш про той Жалюгідний мідяний ліхтарик Краще озирнися, синку Я обернувся І побачив величезне Блакитнувати сонце За розбитими горами Треба було прийняти очевидне Відтепер ми жили у світі З двома світилами На годиннику було десять годин на першу. Частина друга. Робінзони космосу. Руйновище. Ні, навряд чи я зміг би описати лавину почуттів, що накрила мене. Хоч те, що сталося, було надто дивним, усе ж підсвідомо, я намагався пояснити катастрофу відомими земними явищами – повінню, землетрусом, виверженням вулкану. Аж раптом переді мною постала фантастична та все ж реальність. Над нами світило два сонця. Мене охопив страх. Внутрішньо я намагався заперечити очевидний факт. Але ж ми на землі, ось гори. Ось обсерваторія, а отам, унизу, містечко. «Немає жодних сумнівів. Я сиджу на уламку землі», – заявив дядечко. «Та навіть повному невігласові в астрономічній науці відомо. У сонячній системі є тільки одне сонце, а тут перед нами їх два». «То де ми?» «Кажу ж тобі, я не знаю. Ми були в обсерваторії. Раптом вона похитнулася». «Спершу я вирішив, що це землетрус, тож ми з Мартіною вийшли. На сходах зустрілися з Мішелем, а тоді нас просто викинуло назовні. Усі втратили свідомість і нічого не бачили». «Зате я бачив, – сказав я, здригнувшись, – бачив, як у блідому Сяєві гори зникли разом із обсерваторією. Потім, як і ви, я опинився зовні, і обсерваторія вже стояла там, де і раніше». Аж чотири астрономи, і жоден нічого не бачив, схлипнув дядечко. Мішель щось бачив таки на початку. Де ж він? Щось він не квапиться. А й справді? погодилася Мартіна. Піду пошукаю його. Ні, краще я сходжу. Дядечку, благаю, хоч якесь припущення. Ще раз кажу: гадки не маю, та я впевнений, ми не на землі і навіть, можливо, не в нашому всесвіті, тихо додав він. «А земля? Ми вже її не побачимо?» «Боюся, що так. Краще піди, пошукай Мішеля». Уже за мить я його побачив. Мішель ішов у компанії двох чоловіків. Перший був брюнетом років під тридцять, другий – Рудьком, років на десять за нього старшим. Мішель галантно всіх представив. Зважаючи на обставини, це мало досить комічний вигляд. Брюнет виявився з Симоном Бевеном, інженером-електриком, а Рудько – Жаком Естранжем, фахівцем із металургії та директором заводу. «Ми все бачили», – заявив Естранж. «Спершу спустилися до містечка, де вже оперативно працюють рятувальні бригади. Ми відрядили своїх робітників їм на допомогу. Церква завалилася, мерія поховала під собою мера з усією родиною». Наразі відомо про принаймні 50 поранених. Деякі мають серйозні травми. На додачу до родини мера одинадцять загиблих. А втім, більшість будинків устояли. «А завод?» – запитав дядечко. «Пошкоджень майже немає. Пересувні будиночки дуже легкі, тож вони витримали. На заводі зсунулися з місця кілька верстатів. У моєї дружини неглибокі подряпини». «Вона – наша єдина поранена», – повідомив Бевен. «З нами хірург, ми попросимо його спуститися до містечка». Обернувшись до нас із Мішелем, дядечко попросив. «Ви двоє допоможіть, мені треба до будинку. Мартіно, приведіть Менара, а ви, панове, ходіть з нами». У будинку ми побачили, що вандаль із масакром добре попрацювали. Усе стояло на своїх місцях. Мій брат і Брефор лежали на ліжках. Масакр складав свої інструменти. «Піду вниз. Певно, я там потрібний?» «Так і є», – погодився дядечко. «Оці панове якраз прийшли з містечка. Там багато поранених». «Я підсів на ліжко до поля. Як ти, друже?» «Все гаразд. Трохи болить нога». «А Брефор?» «Непогано. Отямився. Рана не така серйозна, як ми гадали». «Тоді я теж піду до містечка». «Правильно, – сказав дядечко. – Мішеле, Мартіно, Вандалю, ходіть і ви, а ми з Менаром наглянемо за всім тут». «Ми вирушили до містечка. Дорогою я розпитував інженерів. Маєте уявлення про обсяги катастрофи?» «Ні, жодного. Потрібен час, щоб дізнатися. Спершу треба допомогти містянам і кільком фермам, що поруч. А далі побачимо». Центральна вулиця була буквально завалена потрощеними будинками, та бічні вулиці, перпендикулярні їй, майже не постраждали. Найбільше пошкоджень було на головній площі, де від мерії і церкви лишилися руїни. Коли ми прийшли, якраз виймали тіло мера. Серед рятувальників я помітив групу, чиї дії були більш злагоджені – Раптом від них відділився один хлопець і підійшов до нас. «Нарешті хоч якась допомога!» – бадьорогукнув він. «Давно чекаємо!» Він був ще зовсім юний і мав на собі синій комбінезон. Не такий високий, як я, він у мав міцну статуру і, певно, вирізнявся неабиякою силою. З-під темного чуба на обличчі з різкими рисами блищали сірі очі. Я одразу відчув симпатію до цього хлопця. Наступні події перетворили її на дружбу «Де поранені?» – запитав масакр «У залі для врочистих церемоній. Ви лікар? Ваш колега не відмовиться від ще однієї пари рук Я хірург. Ого, то нам щастить! Аго, в Жан-П'єре! Відведи пана лікаря до медпункту Я піду з вами, – сказала Мартіна Буду асистувати Ми з Мішелем приєдналися до рятувальників Хлопець про щось жваво дискутував із інженерами. Потім підійшов до нас. Не просто було їх переконати, що нині головне їхнє завдання – забезпечити нас водою й електрикою. Бач, вони розбирати завали хочуть. А фахові знання коли застосовувати? Коли ж як не зараз? До речі, які професії у вас? Геолог, астроном. Що ж, це також знадобиться, але пізніше. Зараз є справи нагальніші. До роботи. Пізніше? «Що ви хочете цим сказати?» «Певно, вам уже відомо, що ми не на землі. Щоб це зрозуміти, дипломи і дисертації не потрібні. Але ж дивна штука життя. Учора вони віддавали мені накази, а сьогодні я сам призначаю роботу двом інженерам». «А хто ви такий?» – запитав Мішель. «Мене звуть Луї Мольєр, я бригадир на заводі. А ви?» «Оце Мішель Суваш, а я Жан Бурна». «Виходить, ви родич старого?» «Він дуже крутий!» Так перемовляючись, ми взялися розбирати рештки одного з будинків. До нас приєдналися двоє робітників. «Тихо!» – раптом мовив Мішель. «Я щось чую!» З-під уламків доносились ледь чутні зойки. «Гей, П'єре!» – запитав Луї одного з робітників. «Не знаєш, хто тут живе?» «Здається, матінка Фер'є з донькою. Така файна дівка, років шістнадцяти». Чекай, я був у них якось. Десь тут має бути їхня кухня. Певно, вони у спальні, отам. І він показав на частково зруйновану стіну. Мішель нахилився і гукнув Гей, там, тримайтеся! Ми вас витягнемо. І ми замовкли, тривожно вслухаючись. Швидше, швидше. відповів нам сповнений страху молодий голос. Ми худко, але вкрай обережно почали прокладати серед уламків тунель, наштовхуючись часом на найнесподіваніші предмети – віник, коробку з нитками, радіоприймач. За півгодини крики вщухли. Подвоївши зусилля, ризикуючи покалічитись, ми продовжували рити, і нам вдалося вчасно витягнути розу фер'є. Її мати вже була мертва. Якщо я так детально розповідаю про цей порятунок, хоча того дня їх було безліч, то лише тому, що згодом Роза, щоправда не з власної волі, зіграє роль Єлени Троянської і спричинить першу війну на Телусі. Ми віднесли її до медпункту, а оскільки наші шлунки аж волали від голоду, то довелося сісти і підживитися. Блакитне сонце було в зеніті, Мій годинник показував 7.17. Встало воно близько півночі. Отже, блакитний день тривав приблизно 14 з половиною годин. Після обіду і ночі ми гарували, не покладаючи рук. Коли ж блакитне сонце сіло за західний обрій, а маленьке червоне сонце піднялося на сході, під руїнами не залишалося поранених. Їхня загальна кількість сягнула 81 особи, а загиблих ми нарахували 21 людину. Довкола криниці, яка, до речі, пересохла, утворився дивний стихійний табір. Натягнені на кілках простирадла слугували наметами для тих, хто позбувся житла. Луїна наказав поставити окремий намет для робітників, які допомагали рятувати людей. Ми влаштувалися перед одним із наметів і повечеряли холодним м'ясом та хлібом, запиваючи все червоним вином, яке здалося мені найсмачнішим із усіх, що я куштував. Після цього я поплентався до медпункту, де хотів побачити Мартіну. Але на мене чекало розчарування. Вона спала. Масакр тішився. Серйозних поранень було дуже мало. На ножах і з гір – Спустили Брефора і мого брата. Обом велося значно краще. «Даруйте, та я валю з них, сказав хірург. «Я завтра маю робити операцію. Зважаючи на умови, вона буде складною». Тож я повернувся до намету і дуже швидко заснув на пухкій соломі. Розбудив мене гуркіт двигуна. Ще була ніч, тобто багряний напівдень, відомий вам як «червона ніч». Автомобіль стояв з напівзруйнованим будинком. Я обійшов руїни і побачив дядька. Він разом із вандалем спустився дізнатися новини. «Як ви? Що нового?» – запитав я. «Нічого. Електрики немає, телескоп із місця не зрушиш. Тож я зайшов на завод. Естранш сказав, що струму ще довго не буде. Гребля залишилася по той бік». До речі, ти маєш знати, що ми на планеті, яка обертається навколо себе за 29 годин. Її вість дуже мало нахилена, або й взагалі не нахилена щодо своєї орбіти. Звідки ти це знаєш? Елементарні обрахунки. День тривав 14,5 годин. Червоне сонце піднімалося до зеніту 7 годин 15 хвилин. Отже, тривалість доби становить 29 годин. З іншого боку, дні і ночі тут мають однакову тривалість. Але ми не на екваторі. Ми, скоріше, приблизно на 45 градусі північної довготи. Тож я роблю висновок, що планетарна вісь має легкий нахил. Хіба що ми потрапили точно на лінію рівнодення. Червоне Сонце перебуває за межами нашої орбіти і обертається, як і ми, довкола блакитного Сонця. Ми потрапили на планету вмить, коли обидва світила і ми самі вишукані в один ряд Гадаю, пізніше ми побачимо, як вони світитимуть одночасно А буде й таке, що не світитиме жодне Тож матимемо справжні темні ночі А втім, ночі при місячному сяйві Місячному? Тут що, є місяць? А ти на небо поглянь Я подивився вгору «На тлі рожевого неба блякло сяєло два місяці. Один значно більший за наш старий добрий земний, а другий приблизно такий, як наш». «Щойно їх було три», – зауважив дядечко. «Найменший уже сховався». «І скільки нам лишилося ночі?» «Десь одна година. На заводі ми говорили з місцевими фермерами. Жертв небагато, але що там далі?» Так треба поїхати подивитися, погодився я. Візьму твоє авто, Мішеля і Мор'єра. Треба зрозуміти, як далеко тягнеться наша земля. Я з вами. Ні, дядечку. У тебе пошкоджена нога. Доведеться шукати ціпок, повільно йти. А так ми змотаємося дуже швидко. З тобою пізніше. Гаразд. Допоможи мені спуститися та відведи до медпункту. Вандалю, ви зі мною? Чесно кажучи, я волів би приєднатися до молоді сказав біолог. «Гадаю, земна частина невелика, тож ви об'їдете її всю». «Коли знайдемо дороги в нормальному стані, а втім гайда з нами. Можливо, трапляться невідомі науці тварини. До речі, ця поїздка, скоріше за все, буде небезпечною, тож ваш досвід у новій гвинеї може статися в нагоді». Я розбудив Мішеля і Луї. «Що ж, згода, – мовив останній. Та спершу я хотів би поговорити з вашим дядьком». «Пане Бурна, поки нас не буде, будь ласка, порахуйте людей, оцініть запаси, їжу, воду, зброю, інструменти. Відколи загинув мер, ви тут єдиний, кого слухатимуть всі. Ви добре ладнаєте як з кюре, так і з учителем. Не любить вас, певно, жуль власник бару, та й то лише тому, що ви туди не заходите. Але його залиште мені. Звісно, ми повернемося до того, як ви завершите всі справи». Ми сіли в авто. Стару міцну модель із відкритим верхом. За кермом був я. Агу, покликав дядечко. «Відкрий бардачок!» Я виняв звідти револьвер 45-го калібру. «Я артилерійський офіцер. Це моя зброя. Візьми його собі. Хто знає, хто вам трапиться дорогою». «У кишені на дверцятах ви знайдете два магазини». «Дивовижно!» – скрикнув Лої. «А іншу зброю маєте?» «Ні, але думаю, що в містечку повно мисливських рушниць». «Точно, заїдьмо до отця Борю. Він колись служив у колоніальній службі. А що обожнює полювання?» Тож ми розбудили Добряку і, незважаючи на його протести, заволоділи більшою частиною арсеналу. Вінчестером і двома мисливськими рушницями та магазинами з великим дробом. На світанку ми вирушили на схід. Скільки могли, їхали по шосе, та подекуди його перетинали жахливі тріщини. Утім, досить тонкі, тож нам удавалося проїхати їх. На годину нас затримала завала. Через три години після виїзду ми натрапили на дивну місцину. Скільки сягало око, Виднілися повалені гори, величезні клапці ґрунту, скель, уламки дерев і, на жаль, рештки будинків. «Край певно близько», – зауважив Мішель. «Ходімо пішки». Залишивши, можливо, невельме обережну машину без охорони, ми взяли зброю, трохи їжі та рушили в руїни. Ішли ми десь годину. Просуватися було нелегко. Як на геолога, видовище було неймовірне. переміж лежали шари осадових порід первинної, вторинної і третинної магм. Їх підняло так високо, що, пройшовши кілька метрів, я знайшов три лобіта, амоніта синоманської доби та кілька нумілітів. На чолі нашої групи Луї і Вандаль дерлися схилом, а я барився, збираючи викопні зразки. Нарешті вони дійшли до верхівки і вражено загомоніли. Ми з Мішелем наздогнали їх за хвилину. Аж до обрію тягнулося багнище з каламутними, подібними до мастила водами, поросле жорсткою травою сіруватого кольору. Здавалося, що її вкривав густий шар пилу, похмурий і водночас величний краєвид. Вандаль приклав до очей бінокль і роздивився навколо. «Гори!» – нарешті мовив він. Він передав мені бінокль. Дуже далеко, на південному сході, на тлі неба, сталилася блакитна смужка. До мису, який сформувала земна зона, багно розлетілося на всі біч, утворивши гігантські купи, вирвавши рослини з корінням і поховавши кілька заток. Ми обережно спустилися до води. Зблизька вона виявилася доволі прозорою. Болото явно було дуже глибоким, і на перший погляд містило сіль. «Порожньо», – зауважив вандаль. «Ні тобі риби, ані птахів. А ви гляньте туди!» – крикнув Мішель. На одній із куб багна сиділо створіння зеленого кольору приблизно метрової довжини. На одному кінці зяяв рот, оточений вінцем із шести рухливих щупалець. Кожне щупальце мало непорушне, вирячене око. На іншому кінці тіла у воду звисав плаский хвіст із плавником. Купа була надто далеко, тому роздивитися ми не могли. Та коли ми піднімалися схилом назад, така істота швидко майнула поверхнею, притиснувши щупальце до тіла. Ми лише встигли помітити її, вона худко пірнула. Перш ніж повернутися до авта, ми востаннє озирнулися на болото. І тоді, вперше з часу нашої появи в цьому світі, побачили хмару. Зависла вона дуже високо і мала заленкувати відтінок. Пізніше, на жаль, ми дізналися, яке лихо вона віщувала. Фари автомобіля були ввімкнені. Я абсолютно впевнений, чудувався я, що погасив їх. Хтось цікавився нашою машиною, та на дорозі довкола авта ми знайшли лише власні сліди. Я взявся за важіль, аби вимкнути фари, і скрикнув. Його вкривала холодна, глейка субстанція, схожа на слиз равлика. Ми погнали до розвилки, звернули на північ і невдовзі вперлися в повалені гори. «Краще повернімося до містечка», – сказав Луї. «І звернімо на шлях над кар'єром, бо тут ми надто близько до мертвої зони». Коли ми повернулися, дядечко сидів у кріслі з перев'язаною ногою і балакав з кюре і учителем. Ми повідомили, щоб до завтра нас не чекали, і вирушили на північ. Спершу дорога піднімалася до невисокого хребта, потім спускалася долиною паралельною йому. Ми знайшли кілька практично неушкоджених ферм. Селяни ходили за худобою так, ніби нічого не сталося. Проїхавши ще кілька кілометрів, ми знову побачили тріщини. Ця зона руйнувань була значно меншою, а посеред неї височив пагорб. Піднявшись на нього, ми змогли роздивитися місцевість. Тут також землю обступало багно. Оскільки насувалася червона ніч, ми, знесилені поїздкою, зупинилися на одній із ферм. Проспавши години шість, вирушили на захід. Цього разу зупинило нас не болото, а безнадійно сумне море. Тоді ми рушили на південь. Земля до мертвої зони – Тягнулося приблизно 12 кілометрів. На диво, дорога лежала неушкодженою смугою серед глибоких розколів, і це дуже полегшило нам завдання. Все ж довелося їхати на низькій швидкості, бо час від часу шлях перекривали уламки скель. За одним із поворотів ми раптом побачили зовсім неушкоджений закуток. Серед лук і гаїв розкинувся вузький видолинок із озером, утворений потоком, шлях якому перекрив розлам. Над видолинком стояв невеличкий замок. До нього вела тіниста алея. Я звернув авто в неї і зауважив попередження. Вхід заборонений – приватна власність. «Гадаю», – висловився соваж, – «зважаючи на обставини». Тож ми в'їхали на майданчик перед замком, аж раптом на ганок вийшли троє – юнак і дві дівчини. На обличчі юнака був подив переміж із гнівом. Хлопець був досить високий, міцної статури, з темним волоссям і доволі гарний. Одна з дівчат, справжня красуня, явно була його сестрою. Волосся другої, старшої за неї, було надто біляве для природного кольору. Юнак худко скотився сходами. «Ви що, читати не вмієте? Мені здається...» – почав був вандаль. «Що за таких обставин?» на обставини. Це приватна власність. І я не бажаю бачити тут нікого, кого не запрошував особисто». У той час я був ще юний, запальний і не дуже ввічливий. «Слухай сюди, бичку!» «Ми заїхали перевірити, чи цей прекрасний замок, який явно належав не вашим предкам, не завалився на те, що заміняє вам голову. І от такий ви нам влаштовуєте прийом?» Вимітайте звідси!» – заволав господар. «Бо я викину геть усю вашу банду!» «Я вже збирався вистрибнути з авта, як утрутився вандаль». «Не варто сваритися. Звісно, ми без вагань розвернемося та поїдемо геть. Однак дозвольте попередити вас». «Ми потрапили до іншого світу і, боюся, ваші гроші тут не мають ваги. Що тут таке?» Вийшов чоловік зрілого віку, жилавий Здоровань, а за ним і дюжину хлопців малоприємних зовні. «Тато, ці люди вдерлися без запрошення, тож я цей шарльо. Здоровань звернувся до Вандаля. «Ви казали щось про інший світ. Можете пояснити?» І Вандаль усе розповів. «Отже, ми вже не на землі. Хм!» «Цікаво. Це якийсь ще незвіданий світ?» «Наразі про цей світ можна сказати тільки одне. З двох боків болото, з одного море. Нам лишилося дослідити останній бік. Ваш, звісно, якщо ваш син нам дозволить. Шарль ще молодий, та й усіх подробиць не знав. Ми ж тут геть нічого не зрозуміли. Спершу я грішив на землетруста, коли побачив два сонця і три місяці... «Дякую, що все пояснили. Запрошую на частування. Ми вам дуже дячні, але не маємо часу. Звісно, що маєте. Ідо, ходи щось приготуй». «Ми справді не можемо гаяти часу», – пояснив я. «Мусимо доїхати хоча б до краю і вже ввечері бути в містечку». «Гаразд, не наполягатиму. Завтра заїду дізнатися, що ви знайшли». «Ми поїхали далі». «Не дуже привітні люди», – зазначив Соваш. «Мерзота», – відгукнувся Луї. «Ви що, не в курсі, хто це? Гоннегери, швейцарці. Принаймні так вони кажуть самі. Сімейка мільярдерів, які розбагатіли на торгівлі зброєю. Синок гірший за батька. Свято переконаний, що через гроші всі дівчата мають падати до його ніг. Іронія долі. Краще б їх завалило, ніж нашого славного бідула Хумера». «А прекрасна білявка – це Мадлін Дюше», – сказав Мішель. Кіноактриса, відома більше своїми скандальними погодинками, ніж ролями. Її фото було в усіх газетах. А дюжина головорізів? Певно, посібники гоннагерів у їхньому кривавому бізнесі, припустив Луї. Ах, боюся, ми з ними ще наберемося лиха, зітхнув Вандаль. Тим часом ми заїхали до чергової мертвої зони. Ми йшли чотири години, аби перетнути її, але цього разу Нарешті побачили сухий ґрунт. Я навіть відчув певне зворушення. З вапнякової брили, напівзануреної в невідому мені рослинність, кортіло негайно стрибнути на землю іншого світу. Та менш вражені Луї і Мішель відтягнули мене від краю. Ми зібрали зразки рослин. То були жорсткі та гострі, залинкуваті трави без квітів, порість із прямими стеблами і корою металевого відтінку. Помітили ми і представника фауни. Знайшов його луї. Істота скидалася на пласку, сліпу, безхребетну змію приблизно три метри завдовжки. Голову було озброєно двома загостреними трубчастими жувальцями до стоту, як у личинки жука-плавунця, так нам сказав вандаль. Чогось подібного у земній фауні ми не знали. Тварина здавалася висохлою. Я з подивом зауважив, що покрив був розірваний, а з країв сповзав блискучий слиз. Вандаль дуже хотів забрати зразок із собою. Та коли ми роздивилися тіло ближче, то зрозуміли, що сухим був тільки покрив, а всередині все розкладалося. Тож ми обмежилися фотографуванням. А оскільки у високих чагарях могли ховатися інші істоти, цілком живі й небезпечні, ми відступили і рушили до містечка. Долина тягнулася до обрію, а вдалині майоріла зелена хмара». На самоті. Перш ніж обмірковувати план дослідження планети, варто було облаштуватися на клаптику Землі, який помандрував разом із нами, організувати сяке-таке життя. У містечку на нас чекала приємна звістка – у Криниці знову з'явилась вода. Після всіх необхідних аналізів Вандаль зробив висновок – цілком питна, хоч і солонувата. Тим часом відбувався перепис. З людьми було легко, з тваринами складніше, ще гірше – із запасами. Як зауважив дядечко, звісно, вони мене знають, але хто я їм – ні мер, ні член міської ради. Згідно з підрахунком, виходило, що населення містечка та околу сягало 943 чоловіків, тисячі семи жінок – 897 дітей до 16 років, разом 2847 душ. Худоби було дуже багато, особливо корів. «Завтра вранці варто скликати загальні збори», – підказав Луї. Він призначив глашатая і на зім'ятому аркуші передав накиданий олівцем текст. Ось він у повному обсязі. «Атож, я досі зберігаю» той пожовклий клапоть паперу. Громадяни і громадянки, завтра вранці на Майдані з Гриницею відбудуться загальні збори. Пан Бурна, астроном, пояснить суть катастрофи. Луї Мор'єр та його компаньони розкажуть про результати своєї розвідки. Одругий після сходу блакитного сонця ухвалюватимемо важливі для майбутнього рішення. Присутність обов'язкова. Я у деталях пам'ятаю ці перші збори. Спершу взяв слово Луї. Перш ніж пан Бурна пояснить вам, якомога простіше, що сталося, дозвольте сказати кілька слів. Певно, ви вже зрозуміли – ми не на землі. Тепер, коли ми знайшли всіх поранених, маємо взятися до непростих завдань. Для початку організуємо нашу роботу. Жодна людська спільнота не здатна вижити без правил. За нами полетів клапоть землі, його розміри близько 30 кілометрів у довжину і 17 у ширину. Чималий геж? Площа приблизно 300 квадратних кілометрів. Та не варто поринати в ілюзії. Лише чверть ми можемо чимось засіяти, решта – потрощені гори. На мій погляд, цієї площі достатньо, аби нас прогодувати, хоча кількість населення може збільшитися після перепису. Головна проблема – це земля. Гектарів стане на всіх. Зрештою ціла планета в нашому розпорядженні. Справжня проблема – це ваша вправність. Тепер є потреба в кожній людині. Винятків немає, кожен мусить працювати. Нам неймовірно пощастило з нами науковці та інженери. Утім, маємо сприймати себе як піонерів, першопрохідців і відповідати критеріям. Отже, той, хто замість підтримати сусіда, шкодитиме йому, вважатиметься за злодія. Хочемо ми цього чи ні, але такий тепер закон: мусимо коритися йому або гинути. Разом із волонтерами ми влаштуємо бюро реєстрації професій. Ті, хто прийшли, повідомлять про тих, хто не з'явився. Післязавтра відбудуться збори, ми оберемо депутатів, які визначать склад уряду. Побутові справи залишимо міській раді. А тепер слово панові Бурна. Дядечко підвівся, спираючись на чіпок. Дорогі друзі, як вам відомо, безпрецедентна катастрофа відірвала нас, на жаль, боюся назавжди від зими.